Falëndërimët më të më të plohëta i takojnë vetëm Allahu Subhanahu wa Teala Zotin tonë e falëndërojmë Për shdo mirësi që në ka dhuruhe, dhe selamut, e ka dhurua Nërse salavatë dhe selamët Bi pengamberin e zxedër Muhammed Mustafa Alehi Salatu e Selam Bi shokët e ti besnik Bi familjen e ti të ndarëshme Dhe shdo musliman i ciljet Për cilë dhe ndjekë rrugën e ti me të mira Dhirën e ditën e fundit e kësaj bote Për ndëruar dhe zër Dhe të vazhdoj dhe dhe në ditët e Ramazanit, që ndajmë njësa minuta, njësa qastën nga jeta jonë, që shfletojmë një që nga historit dhe jetëshkrimet të djetarëve të muslimanëve, të gjënëratave dhe brezave, të se dhe të janë lafdruar në gjuhën e pingamberit tonë, sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe përmendëm se jetëshkrimet të djetarëve, janë zbatimi praktik i fjales Allahu Subhanahu wa Teala, i hdi në sirat al-mustaqim, o zot në o zonë rrugën e drej Sirata ledhine enran të alejhin Rrugën e atërët të cilat ti i ke begatuar me të mira E këta një rëzë nëse u apër cilë historin U apër cilë detalët ishe hofësit Ishe cilësit virtytet Ishe se Allah u të bare kjo e tale ka begatuar Dhe ajo është rruga e të cilin e, e ka zel Allah u të bare kjo e tale si rrug të drejt Të ndërruar dhe zër Historit e muslimanëve janë të stormbushura me ngjare të cilat besimtarin shpëshërr edhe ja shtojnë iman. Andaj, për pikave të cilat duhet të avendosim e, shikimin ton, domthonë ta ta fokusojmë aty, është cilat janë pikat e modelit ku neve kemi mundësi me shtu iman. Po pra, ku mundemi në çdo personitet neve me xejt nga diçka që na nxit me shtu iman dhe me shtu besimin Allahun te bareke وتعالى. Përsinëti i sotshëm është një përsëndetje shumë interesante, i cili ka dëshmuar shumë pika, të cilat neve kemi mundsinë ato me me xhurmua dhe me kërkuar imanin. Ky njeri ka lind në Xilafetin e Uthmanit radhiyallahu an, ka qenë gjorëbrit e persianëve, të sa kanë ardhur në ë dorën e muslimanëve me përjadhje nga e, jemeni, pra në aspektin e dytë sort, do kaqsin, përsiam, pastaj i Emejit, pastaj ka ardhe ka kërkuel kërku në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne shohim nje të përbashkët se në këtë periudhë që po flasim, domthon ka, ka lindë në kohën e Omerit, ka lindë në kohën e Othmanit, ka lindë në kohën e Omerit, ka lindë në kohën e Othmanit, është pa çfarë njerëz i thonë, pse këtu këto? Ngase Tabinë në Gëzar, këtu sillën. Domthon Tabinë në Cilan te Omerit, Othmani, koha e lindjes. Pas taj koha e vdekje silët mes 70, 80, 90, 100, 120 të Higjit për nga meri që allahu Kali vë selim Andaj këto duhet të keni së është të përbashkot Kali në kohë në Otmanit, Kali në Omerit Vërsa një prebytjeve që parashtrohen është Se jë të gjithë dhe u dijet viti kër ka lin Sy kur që thamë në e, ligjëratën e kaluar Për sëtetit e kaluar Se imam dhe e biu tha Kali në dikun në vitin 38 Supozimisht Pse këto ndodhin, ndërsa vdekja u dihet precisë, nga se ka të manë dijetarët, njëri u kur lindë, njërzit nuk e din gajbën, nuk e din që ka më bakin të ardhëm, a ka më kanë halim, a dijetarë, a kryetarë, a ka me qenë minister, nuk e din, nëmanë, qëfarë pozitje ka me pasë. Dërsa kur të ndroje e, dihet, nëse njërzit e për cilin, e ndjegin dhe pasaj edhe u ashenojnë data. Dërsa saj përket datë lindjeve, nuk i kanë kus nuk janë marrë evidencia se siceli njeriu kur kalin. Prandaj këto gjërat përbashkë duhet i kemi parasysh. Taous Ibnu Kejsa, Thu Taous Ibnu Kejsa. Realisht Taous qetave inimar i muslimanëve, alim i cili është shoshuru dhe ka qenë nga nxënësat më të afërm Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Çi do ta shohim me lenin e Zotit te barekehu teala. Emri në vërtetë deko dhe Kuan. Dhe kuan Mirë po shumit se djetarve kanë than Atë shumë kanë bizotru të kynë nofka Sa si djetarve e kanë qytë taus Ma tjede kur e shku një shkrimi dhënë taus Taus është shpend I thojnë, do më thanë në gjuhën Shqipe, palua Një shpend i madh Ka një në kokën e saj këshpend është e një orë, mund të shikoni atje në internet është e një orë palua, një gjufke ka në kokë Dhe ato pendat i ka të mdoja Shumë njërësje Dhe domonë e mbulon vëtë vetën Nga nga jo uh, flutuarakja Të sidën e endërton Se i kanë qëjtë dhe kuanën taus Nga se i kanë mujtë dhe, ka dhe kanë shëndritë Dhe kanë ndryqu me ilmin e tine Andë i kanë ndonë taus Dhe shumër i djetarë i kanë qëjtë taus Nësa imri të i vërtet është dhe kuan Ibnu Kejsan <clears> Të <throat> di ma më dhehebi ju Taus Ibnu Kejsan El-Fakihu Al-Qudhuëtu Alimul Jemeni Thot Taus ibn Kaysan Thakir Thakir Direjge me me me më dhe se alim Pas e ka ndan Al-Qudhuër Shemboltyr Dhe shikon të zër E shohim të shumre personetejten I në më dhe e biu thot Shemboltyr Kë nukë e rastishtve Në në shë model Shembol Irnek që ka mundës i besimtari Me ndjeka ta Alimul Jemeni Hoxha Alimi Jemenit Ne e vedim se jemeni ka qenë prej Vendëve të cilat kanë ardh e, Disa njërës të cilat për nga mbedi Sallallahu a sellem ka than El imanu jemeni Imani është pëjemeni Në kuptimin atasët Banë besimtarën jemen Janë njërës të cilat vërtej të dëshmojnë Fejnë Allahu te bareke Ebu Abdurrahman el Farisi Fëtimam dhe e piju Nofka e ti Ebu Abdurrahman el Farisi Në vangar, nga ardhë nga Përsia Ebu Abdurrahman el Farisi Thumë el-Jemeni el-Genedi Pasaj nga Jemeni el-Genedi është një vend në, në Jemen El-Hafiz Hafiz Hafiz Djetarët nuk i thojnë Hafizit Kuranit Hafiz Djetarët dhjet, i thojnë Ati i cili krejt shkenca t'i di A me përshimull Hafiz nuk i thojnë posë njeri i cili Ka grumbullu shkenca Përshimulli kanë fanë Hafiz El-Bukhari Se i din shumë shkenca Apo përqemi më Mahmed el-Hafur Jo qaj, që mundjetarët hafëz Kuranën nuk qujnë hafëz Po thonë e kam su Kuranën Përsa hafëz i dojnë vesh njeri ju të cilë e di Kuranën E di aditën dhe i di shkencat E tjera të cilat e ndihmojnë Alimin përmi dit Gjera të cilat duhet i din nga fej Allah U të barek e vëtjale Thotim amë dhe hebiju Ka qenë nga bite persianëve Të cilët persianët e kanë për të Shkuma luftu me musliman. Pastaj në zon rab, pastaj kanë ardh tek muslimanat ka lindur, domthonj prindi tina ka lindur në Konë, Osmanliun e Afanit, domon e ka lind dhe Kuani, Pausin Ibnu Ibnu Kaisan. Ka dëgjuar ilm nga Zejdi Muthabit, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dëgjuar ilm nga Aisha radhiyallahu anha. Ka dëgjuar ilm nga Ebi Huraira Ka dëgju ilm nga zejdi një arkam Ka dëgju ilm nga Ibni Abasi Thotim më mdhebi ju U e leze me Ibni Abasi mudetën Dhe me Ibni Abasi ka nejtë një kodë gjah Me Ibni Abasi ka nejtë një kodë gjah Vë huë ma'dudun fi kubara i ashabi Dhe numrohet tawusi nga të mdhejt enzansave të Abullaj Ibni Abasi Abullaj Ibni Abasi lezër ilmi në kalan të tre veta kuptimin ilmën e kalantë të shumë njërës, po tri njërës ja kanë shënu me përpikëmërin më të larë dhe pasa ja kanë bartë të këtë muslimanët. I pari, ata i bën e birabahë, përmendë me. I diti, dhe kjo mëj madhi, realisht, ta usë i bën e këjsanë, edhe njëri tjetë të vissili quëtë Mujahid i bën Gjebur. Kutë lezoni të fësirë, Para se me mriti Ibni Abasi, nëse lezonim e zinjirë, e gjeni nga Tawusin nga Ibni Abasi, nga Taja nga Ibni Abasi, nga Mujahidin nga Ibni Abasi. E se këto janë, lidhja nga Ibni Abasi. Në do të të imam dhe e biu, është nëmruar Tawusi nga të mdojtë prej nëzonseve të Abdullah Ibni Abasi. Para mdo dhe zërë njëri me qëndru, ko, gjatë, a i kanë dëgjuhe dhe sa dhe tjerë. Thuajti që doju pastë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po më mjafton që kanë ndërm Abdullah ibn Abbas. Dhe ka veçuar Abdullah ibn Abbas, e ka, ka marrë në shtëpi, madje do ta shoh më, vë përmend me Abdullah ibn Abbas që ka thonë fjalë moja për Tausin. Thot ataja Ibn Jubair Bah, tode kam ndëju Abdullah ibn Abbas duke thonë: Inni la adhunnu Tausan min ahli al-jannah. Kjo që zë fjalë më. Ka thonë ataja dhe pam kush ishte, ataja Ibn Jubair Bah. Qadanata e kum dëgjua vullajm i Abbasit radiyallahu an duke thon, un e mendoj Tausin nga banorët e xhennetit. Un e mendoj Tausin nga banorët e xhennetit. Sheikhul Saqtiemi kur i përmend të transmetimin e vezur, thot alejot njeriu më thon për një njeri që s'ka thon pejgamberin, është banor i xhennetit, është banor i xhennetit. Nuk e ka përzu pejgamberin alayhisallatu selam. Në një hadith ka nga pejgamberi alayhisallatu selam, hadisi Buhari, rrethini xhenazës sawabot kanthan fjalë të mira pejgamberi alayhisallam ka thonë wajibat wajibat ubolligin do ditë në ditë tjetër ka kapërcën e gjinazë tjetër tjetër sawabot kanthan fjalë jo të mira dhe pejgamberi sa më ka thonë wajibat wajibat u obliguo çawabot e kanë kapërcjell gëdhëmën e pejgamberisë sa selam ya ja, rasulullah në ditë tava wajibat top tava wajibat nuk e kuptu çawabat xhevet kuptimi për çka <coughs> Kërkaloj filani, thathë fjallë të mira Atër thashë obligime e ko gjënënetin E një dit tjetër thathë fjallë të fjalt qia Thashë obligime e ko zjarë Pas të i thathë për nga mërë a.s. Entum shuhethe Allahi fil ard Ju një dëshmitarë të Allahot në tokë Këto që i khrycen të i mje Nëse për një njëri Nuk djinë dhe të dikusht i mirë Që e shana ta Lejohet me tha, mendojmë së është banorit gjëndet Mone me, që e khusën të e mien Në shumë brejtë i të fave të ti Dhodët kjo me ndimi së avë dhe tabinive dhe tabi tabinive Se nëse për një musliman Nuk ka një musliman tjetër Jështë dhe kush Gjithmon ka një hasëm Gjithmon ka një kundrështar Po a i hasëmi Mos tjetë Njëri që i mirë të fjala Nëse s'ka kur kush që i folkeq Lejohet me tha, mendojmë U mendojm se çdo njerëz është për banorëve të të xhennedit. Andaj apo dalloj me avasin sa ka thonë, mendoj se pauzi është për banorëve të xhennedit. Fadul <coughs> Razaki nga Daudi i Ibn Ibrahim, fadë, yeti një kohë korave, u nisën njerëzit për në haxh. Dhe duke qenë në haxh, duke shkuar rrugës për në haxh nga Yemeni, u ka dalë rrugës një luaj. Dhe i ka pamburë. Në atë kohë vezër, nuk kanë eqës me herë plana Kanë eqës me gëmarë, me dede, me kuaj Me torbat ve ligjet e uthtimeve Dhe Luan e rrugës Dhe janë pengu njërë zi Tho dhe i murëm shatora dhe u tërheqëm Deri sa të largohet Luani Tho dhe arriti kohë e si firi Kohë si firi vezër ata i thojnë dhe kërë nukor Amazan Nëse të nga si firë oveqë në Amazan Ama si firi dhe para Para sabaj qdo herë Tho të, të erë koha dhe uqu pausi më falë Dhe i thakë, flenjë se këna rrugë Flenjë se këna rrugë Aterë thakë pausi, pse a flet dikush këtë koha? A flet dikush këtë këtë koha? Dhe pasaj, ju ka thamë se, a dinë se kjo është koha ku Allah u të barë kjo e tarës bretë qirë, në që jemi pëse dunjare I thakë dropëve A ka dikush që liq diçka, a ka dikush që rekomfale, ta falë, e kështu me radhë. Andaj kjo ka qenë prej asaj çuditrave kur e kanë pyet fleshë duhet me vë rrup, ka thonë sa, ka dikush që flas, famëzët, se këto standarde nuk vlen për kohën e sotme. Ne jemi të knat sot më fal ligj pas shkol. Ne alhamdulillah, ai i li fal pas shkol, pastaj mundova me nxit, më fal më shumë. Mirpo kjo në normal që nuk vlen, por të gjitha standarde, ngase edhe nuk është obligative. Mirpo kjo ka qenë nga tek vallohu i imam. Prej dhe vëshmëri së ti është se, kërka shkun medine Apo kërka shkun gjami Apo kërka hec Dhe normala për pazare Nga për mishtore, kështë të marat Ka po njerë duke përgadit mish E duke pjek mish Një dhe ditëve kalonë për anë Disa uh, shitorëve E dhe dyqanëve duke pjek mish Dhe i shëf se si po flakrojnë Dhe si po përndezën po, po, po Ato kokat e deleve E e e Mishrat dhe që i kam përgajdit Ata të se të kanë qenë duke ishit Mishrat, kuri ka pa ato Se si po flakronë mishri Me nëtë të tërra s'ka flejt E huri kam pit Ka thanë ma kujtoj qaj zjarë Qishu kallë ke ftyra Ftyra që do kallë të kallën ditën e Kutin gjenem Nësë Allah u te bare ke vëtala Në shumë bre ajedhjëna ka përmen Ftyra që do të kallën Do të kallën dhe djekët komplet ftyra Dhe Allahu Gjellana ka përmenë lojloj skenash Andoj që ka tausi Ka pa dhe qka që aludon të gjenemi Më njëherë ka raguë Dhe kalon kjo gjurë Dhe mëna kjo, kjo skenë Duke ka kujtue Allahumë Subhanehu Va të alë dhe në dëshkimin Në dëshkimin e tina Pre gjera dhe të satë përmendën Nga tausi dhe zërë është tisori e malë Kalin në vitin Khilafetit të Otmanit al, Ndërsa Ka ndru jet në vitin 166 Ndërsa ka një jetë me bolok të ma, dhe se ka thonë Sufjan ibn Ujene, prej njerëzë që kur nuk ka lëviz nga parimi i ti për mësme shku të mbretrit, është ta usim nuk e isa. Ka vendosë parim. Shkoj të mbretrit dhe kur s'ka shkuhe. Rahimahullah. Prej gjërëve që i ka mbërmen, djetarët i bërmen, Rëzaki, ka mbërmen Abdur Rezaki, ka dhe në këmë dëgju në Rani Bruzuverin, duke të reguar se e Njëri prej komandantave të jemenit i cili ka sinë vlavi haqjajit Muhammed ibn Jusuf haqjaj e ka njënë haqjaj ibn Jusuf dhaj vetë o konë një jemen guvernator thojnë djetarët ka qenë si vlavi vetë djetë që shka qenë haqjajit i ka thënë njënë prej njërzve qo i tausit 700 denarë 7 që i lirë altan Ka dhanë Dhe nëse arrinë me avan Ti postjerit, delegatit Ti marrë shpërblim të mëne Se ka ditë se si pranë vaj Si të arrish me avan dinar Unë e ty tja pasaj shpërblim e tjera Ka morë postjerit Kë mësiti Dhe ka shku me avan Normalit minjarit ka refuzur Ka dhanë së kam nevoj për të pasuri Dhe ka prit të hië mënë janë në borë dhe oborën dhe zëratere kanë qenë modeste kanë qenë shpia modeste e kështë mëra unë janë, janë, janë pa të monë shumë gjëra në kuptimin të konë në shtepi e vogën dhe dhe e priti një momen nga fletit të ta usit dhe ja gjujti me një oborë në gjosh jala 700 dinar, 700 lira pasurje marë të dhe shkoj dhe u këthit e kryetari dhe i tha jadash kju që ditë sikava Osmanit si pa Usit mi dhan mi dhan pasuri. Pastaj shkon një kohë tohet dikon Travite. Pastaj hyn një konflikt mes Tausit dhe vllavit e Haxhaxhit, Muhammed ibn Yusuf el Thaqafi dhe, dhe Thirrat. Atë i thot ky kryetari i Tausit, thot në rregull, po mas konflikt, mas konflikt normal, por disa premendimeve, atë i thot, "Stanë e parë, çfarë të kemi dhon?" Ka do është me ngushtu, këtemi 700 dinarë Dhe ka do është me dhonë Dhe më dhonë Shenë se ke pranu pare për i nede Mësa i delegati ka dhonë i ka pranuë Ka dhonë kur pare për i ti s'ku më morë Ka dhonë 700 dinarë Arë t'i kemi quë Ka dhonë kur pare për i ti s'ku më morë A dhe rëdhjit delegatë Nuk dina E lip delegatin i cilja ka që u pare Thotë e ke dhonë ti pare Pyte Thotë tausi, unë për i ti këmë pranu pare Jo, rralisht s'ke pranu pare. Thoth, po, unë dhe prita momente dhe t'ilash. Atër thoth, hajti dhe shpia, kontrolone, s'it këtë pare, mërme, unë e pare për ju e s'kam rranu. Kur shkojnë dhe shpia, e tausit, i gjenjë marimangat se si e kanë mbulua torben me pasurit. E hekin atë plurin dhe i morin pasurit. Nuk i ka prejkë tre vite pare, thot, dhe mërme dhe dhe një për shpia. Kënë ka qenë, taus, ibnukejsen, djetari i muslimanova. Po zeva vlezët, nuk ka an histori, ne vlezët special to do ta potencojm para se dimte mësimën, kurt lexojm vlezët histori. Kjo më ndodh shpesh ar njerëzve. Kur lexoj histori, apo do kur shikojnë, domthonë, ë, jerrsat ndonë protagonistë kryesor i është, domthonë trim e hero me i kësem rad, do të ja t'marr më vetë ai heroi dhe kujton se ti je heroi. Duhet më ndalëzët, çimoj. Kur ta lejoish pa u, kur ta lejojësh, e i sorit moja, mos haro se ai është veç tyje, nuk jetë teaj A do ti mund është mëknash po A jo mësele enda A do e prej, gjërave të sati kam përmen Djetarët për tausim Një dhe për ditve Omar Ibn Abdulazizi Omar Ibn Abdulazizi Vezër ka qenë nga Kulefate u me ujive nga të drejtët e muslimanë I ka than Omar Ibn Abdulazizi tausim Shkruje nevojën të anë Të khila fejti Bjerë e kërkesën në palat Te khalifja Suleiman i Mjabdul Melik Ka thonë këtë detali shkune që ka duhet Une të përgjizme Atëherë i ka shkujt Pausi Lej se li indekum haqe Asni nevoj nuk e kam të ju Asni nevoj nuk e kam të ju Pasaj thot transmitusi Uqudit Omeri që ka mundësi një njëri, me thonë, asë një nevojë se ka. Dhe zërë, paraj me do nësot me të arti dikush, një miliarder, një milioner, një njëri cili ka aksionë, ka, ka, ka të ardura, finance, kapital, dhe me thonë, for, që thon, ka do? Masë pak, këti me thonë, këshia ka nevojë. Apo, asë një nevojë ka thonë se kam të ju. Thëdhëve, o me ere u ka që ditë dhe më vëngur e ka paket stabilitet imani dhe të dijes të tausi gjithmon e ka kshilu qyshme vepruve me, me muslimat Omar ibn Abdulazizi fët Sufjani në është betu neve Ibrahim ibn Mejsara duke qenë qave njërbër djetarët muslimano fët ka bo bej në qave kuptimin edhe bej edhe në qave është e madhe ka thanë pasha Allah Zotin e kësa shpije skumpa dë minjeri që të aj pasanikë, kryetari, fukaraja, aj me post, aj pa post, të jenë balabar në mënirë të plot, si kur të ta usit. Zara, zara. A ka kryetar, a ka jo kryetar, a ka i pasur, a ka i pasur të ta usit, ka qenë një mesinë. Pre njëra vëzë që i ka ndot ta usit, ka qenë një një gjarë interesante me gjalinë e ti dhe njën nga njën nga komandantën. Nga djali pa usit Djali i tina Thot Vështim një shitho isha povestem Dushme regullu pak pundë me kredetarën Dhe se kredetarën e tërë po muslimat Omer Abdelazizi, Suleimani Iban Abdelmelik Muslimat jë më Me ato të metat e tëre Dhe i thoi shitho Dushme në req pundë me kredetarën E herë pas e reja përmen që zullu mëtë Dhe arë, ja ka përme zullu më të arë Dushme, e ka posë frikë Mos pindohë dhëni, dhëni e keqë Tho, dulëm një ditë për viteve për haqë Unallëm në një prej vendeve Në shatorë Tho dhe arë, emiri jemenit Emiri I jemenit Njënë prej komandantat I si li quaj ibnë në gjih Tho dhe ulë para për përste I dhërë për para, pa usit Pa usit u këthi majtës I dhërë majtës këthë i djatës Do i kemi dal përpara ftyre, ai e pranoi. El salam, ju gatrek el salam. There is a nervous ush. Ta ku na pa shërvozën e komandantit ta djeshta pak më e zbut. Tha i thash, "M duket baba jam nuk të, nuk, nuk njeh e për çata po bën, tha ç'do të spot një." Tha, "Jo wallahi, komandanti." Tha, "Jo wallahi. Pse më mirë a të bash këtë? Pse më mirë a të bash kështu dhe u qua?" Dhe ungrit komandante A tëra Tha e prita niko Dhe përita në babëstan Dhe në kifol njëri Se si fol e komandante A tëra Në thamu e babëjam Tawusi Ej luka'u O ahmak Bejnëmë an të za'am të turidu An të khrujë alëjhim bi sejfik Lëm të sëtëtër An të hbisa anhu lësërë Ka thonë, o oh, Ahmat, delit vetë Në kuptimin, e i luke, a i dhënë ata A jenë të mamë Ka thonë, a nuk ishe ti që më folëshe për zullumët E që më folëshe këto du të mi drejtu me shpat E kur erë, a i smujt e me nalë Gjumën të anë dhe të përghe Tumane me dhe zërë, këtë gjarës Se na duhet për disa prej Prej mësimi të se di ka përmenjë që i khur islam Ibnu, ibnu te i vje Dhe ashtu dhe zërë, prej Prej Nga Tawusi dhe njareme interesante Ka bo haqë Suleiman ibn Abdulmelik Këjë khalifja pas Abdulmelikit Thot dhe Dullë musliman Suleiman ibn Abdulmelik kërkoj prej Atyre ministrave të vetë Ushtarve të vetë Policëve të vetë Ka dhe në bjëma një alim Mi ka të zojë detalë Teremonit e haqin Thot dhe ja prunën Tawusin Ja prunën Tawusin Tu ka qenë pun fetare Mi a shpivu e teremonit Fetare Ja kryti Ja ka të zojë Detal për detali, mesele për mesele A tharëë, thot tausi, kër e kryti A i ka posë qëtë njëala E tausi, alimi ma A tharëë thotë, mu kujtu Allahu gjelë gjelalu Kër dalë për atina Që kam nevojnë më menet këtuja Ka zoha mesele, së kam morën më nevojnë më menet këtu A tharëë i thashë In neha dhe la meçlisun jes elunin la huanë Thash me veti, Allah i ka me vetë për këtë me gjithë Pse u ule, pse vazhdove, pse nejte moshu përse sa duhet Dhe i thash, o prisive simtare A e diti se një guri madhë Kër shlohët Prej në fillim gjenemit 70 vjetë bjetë e poshtë Tha dhe filloj më tu ta usi Kuptimi për prej Allah të bare kjo e tala Dhe i më tha Emiri Uajle ke limen e addeha Tha mirë për ti jo taus, për kanë e ka bo Allah o këtë gjenem? Tha, tausin, për atë i cili, Allahu ja ka landor pushtetin e njerëzve, e aj ka bo zullum. Në të tjirë dhe zë. Për njeri që Allahu ja ka landor pushtetin, që Allah ta pushtetin, e aj ka bo zullum, fecjara, ka bo zullum, gjërësh me bo zullum. Tha kebë e leha, e pasa ju thikua, Suleman i bën, abdul malik do shohëse pra ngjarjet që kanë ardhur nga tausi dhe fjalve të të mira të tina ka u bë ditë e xhalifia dhe u shul të ofër tause na atkovezë jo muul xhalife jo muul me kalu me dhuhurut sigurisht e parënia te ali ibn husejin ali çfarë njerëzve më pas shonë utën as rrugët e Juve Thodhë dhe nuk i shikon të Tawusi. Aju u ulaj, Tawusi nuk i ka shikon. Dhe shkon. Talepët i thamë, ke halifja. Nuk i shikon dhe thare. Tha, dhe ishtë të mi ka vzu. Sa Allahu i ka do robë, nuk kan asni grimës dëshire që ka ata që ka ndorë. Dhe ishtë të mi ka vzu. Sa Allahu i ka do robë, shklakmojnë, nuk kan dëshirë në ata që ka ata e ka ndurë të të tëre. Prej pasurijës dhe, dhe kapitalu. Kju ka qenë dhe zëtë Taus Ibnu Al-Keysa. Tha Ibnu Shihabi: Sigur ta shikmit ju Tausin, do ta dinit nga fytyra e tij saj nuk rren. Tayma Allah. Leqë ka ndodhur edhe Abdullah ibn Salamit, i cili ka hartë penga mbëdës Allahu sallallahu alaihi wasallam, nda kur ka pa penga mbëdës Allahu sallallahu alaihi wasallam, çka thot? Kur ka pranuar Islamin, do të shija të bëj thirrën, e pastaj se thirrën nuk e ka troncit. Alaihi salatu wassalam. Andaj shikaf të di në shihabi Si kur ju ta kështi pas fatin me pa pa usin Dhe ta shifni Andaj dhe zët, pa në mëndoni të ni Kjoftyre në dritë shme Allahu gjeloja ka bërdis Muhon zasi sahabeve Abdullajt një abasi ka dhe mendoj se o ban origin neti Qarftyre Qarftyre Që në baf dhe zët për, për si dë bukore, vetlat bukore, floktojsh Për iman Ka për të njëriju moral dhe që ndryshmëri të fejlës Andaj Ibn Shihabi e ka laf Në, në, në këto fjarë Thotë hafësit nukaj jeth nga lejthi pausi kër i dëgjante njerëzit se po i shtrengojn fetfat i të regon të ato mundësit ku lirohet dhe kër njerëzit e lironin a i të regon të ato fetfat ku shtrengojn dhe një të pitëm qka puna jote ta mam njerëzit shkojnë pak me e shtrengojnë i dhu jo këtar se ka këtu mundësit mu malet dhe ta mam njerëz lirohet ti do kalla se kjo është fshir. Atë ka thonë, po kjo është ilmi. Mos bilon njerëzit me çhemë, edhe njerëzve është çuditën me, me me hozhë apo me dietardh. E po, atë shkojmë ka e shtrëngumja, atë shkojmë kët komplet me liru. Ti thuj jo, as ne asande. Se Allahu thot, nevi, bojube, ummet, vëzër? Vëzër, i jella ka thonë, "Wa kethalika ja'alnakum ummatal wasata." Allahu that Nabi q.s. u jove, ummat mesatare. Cilat është mesatare, vëllezër? Mesatare do të thonë, me caktumoni virën me ne, kjo Mesatari o fri Fri që të të të shofëmi prej porosive të fundit Nga, nga tausis e se e ka E ka balansu me së friqës dhe Shprejsis në Allahum Subhanahu Gjithashtu të vëzët prej Gjerove që kanë qenë nga tausi është se Kjo ka qenë një men Ka qenë një men Dhe ka than Qudi me vëzërit ton Të i ratit Ju se mune lë haqëgje Mëminen e quajnë haqgjajin muqmin, e quajnë haqgjajin muqmin, muqmin e dhe regjën më marë se muslim, muslim. muslimani janë krejt, që ka deklarohen musliman, lajlajlajla muhamdër nësullullah, përsa muqmin është që ka iman zemër, e vonës ataj kanë qëtë emir, emir al-muqmini, atajrë thotim e më dhe e biju, ju shiru i lë mërgji e ti minhu, ka bomën i sharat ka mërgji për Iraku, disa frejtëri kanë thamë bifrigës, të cilët thonë se a i ka qenë mëmin me iman të plot me gjithë zhuvumin dhe derdhjen e gjakët dhe sharën e sahabën këto i ka pasat gjakët zhuvum ka vra ka pre qësh i ka mërmendja se si, si pasatina dhe ka derdh gjakët të pafajshme që ka vra ulema dhe i ka sharën sa e sahabë me gjithë të të vezër kan grup plot pediatare midhan hukam midhan hukam madje kit quran shka lexojna ne asot shka e keni muharakete e kalon hajjat para hajjat quranin von pa harakete në asot musliman von këto këto axemloke këto që sedhin gjuna rabe për një ah një reciton quranin emson quranin emson e levin red den quran para se me paskan hajjat me ibtiharake te dozhme sujuna rabe po me lexo quranin Andaj djetarë të kam përmenë se Duhon, disa prej djetarë të kam balancua Andaj ka të në Tavusi Qudi që që quin besimtarë Që quin priste të besimtarë Pro ka dash me quj, zullum qarë Zullum qarë Andaj prej, kjo ka qenë prej asaj që ka më përmenë djetarë për, për Tavusi Tavusi vëzër, ka lo një histori Të bujshme Ta shë është e pa mundër me i përmenë Të gjithan gjartë të satë kanarë Nga Tavusi, mirë për neve të ti Sh Për e tyre, thot ibn Ujene I thash Ubejdillah Ibni Ebi Jezidit Njënë për e djetë arë I thash, kur hishë të abdulla Ibni Abasi Kanë e kishë ndërmjetës A hishë Të abdulla Ibni Abasi, ato ja, është me pasin njëri Cili intermenon me njëtaj I thash Ibni Ujene Hishëmi me ata Ibni Ebirabah Dhe në zansët e ti Hishëmi të abdulla Ibni Abasi Dhe në zansët e ti, thot Ibn një ujene E tausit Thot E i hëmë U me i të vetë për dikantë matë Dhe ke ke në jetë kullu ma e të këvasë Këta aje majke në shpi gjatë Unë tausit jo, Kitë meselë tjetër Tausit nuk hike me nëzansa Tausit dhe ke maplu dhe i për një abasi Ata i një ebirabah Loganitit për nëzansave të nga Tip një abasi Nërsa tausit i bluk e i sen Kërjan për djetartë ka thonë të tja ebni Abasi, ka thonë Tawusi rike mënejnë, ka thonë prej nxansëve, ka afer të Abdullah ebni Abasi radiallahu anë. I dhe ashtu lezër, prej gjërat që i ka thonë Tawusi, kure ka të regua hadithin, e ka theksu, harfen, harfen. Adhe ka thonë djetartë, prej, prej gjërave, të se të abdalu Tawusi, uri ka thonë hadithin, theksim i lartë në përpikshmëri të lartë. Shumë njëzër së të të eki papasë e, kipa, bëzis, e ka thon, topa topa, nicopto, nicopati, apo shpejt apo nuk i ndajnë gjërat. E kështu mëo, madje Kur'anin do, pa ushtres që ka ka treguar hadith, ka treguar më për përgjegjësi. Është fjalë pejgamberit sallallahu alayhi wasallam dhe ka thënë ta'allam li nafsek, mësojë ilmin për vetveten, se amaneti ka rapi njerëzve. Ëmso edhe për vetë dhe njerëzve, sikë mundsi më ja ulan, amanetin do të sa nuk e mbajnë. Amaneti, ka thënë Ibn Hibban, detar hadithit, kimi përmend Ibn Hibban dhe Zot është dietari se ne kemi shpjeguar librin në radhë të rrotull, وقال قبتي تماماً. Ka thënë Tawus kana min ibbad ahli al-Yaman. Qase nga adhuruesit e mëdhij të Allahut te bareke ve teala nga banorët e Yemenit. Min sadati al-tabi'in, gazotnit e tabein. Mustajaba ad-da'wa, Allahu yopërisë kërkesat e tua, derisa ka naor shumë njerëz që kanë bënë dua për mua, dua për mua, qase u ka përgjigjur Allahu te bareke ve teala, hacca 40 hacca, katro thal ka bu hac. Allahu akbar. Hajva se përmein dhe tërë katër të thar. Subo ma riplal. Imkam kanë shku. Me Gonar kanë shku. Me Kuaj kanë shku. 40 her haj. Ka pas krize, ka dal, dal. E kanë dalë gërshira të mundë të dash në prit me, me ditën e natën të tëra. Ekstremal. Andaj është përmein për vlerave të ë tauzit edhe hajiti imam. Pra javë interesante ç'i si kanë dhënë dhë s'a, kjo është shumë anansi. Dhe kjo është shumë anansi. Se e ka përmledh ilmi Andaj djetarë kanë thanë Mujahidi Dhe ataja Din zanset Abdullajmi Abbasit Njëri për tërë është njodh me tefsir E njëri për tërë me hadith Ataja me hadith, Mujahidi me tefsir Tawusi që li okonë dëzansi afërdi Abdullajmi Abbasit Ku kanë thanë me qka një i fët me krejt Në hadith e ki E ki në Kur'an Dhe i se kanë thanë Tawusi e ka shpegu Kur'anin para Abdullah ibn Abbasit pi Elhamdulillah i Rabbil Alamin dhe të kun aullu bër Rabbil Nas gjahet, ajet yed pra për ajeti gjahet, edhe dhe të takat imam afcije imam të njërje, se me përmen imam dhe ebiu nga Vekihu nga ebi Abdullah e Shemi thot, në ka të regua Vekihu se njëri ka kërku leje me shkute tausi me hitë shtëpia e ti që të pyshe disa prej mesejleve të fejs. Ka shkua dhe ka të rokin dhej. Tho dhe mdull një plakë. Mdull një plakë. I thash, unë jam filan-filani, du të pysë të ausin, i mduke i sa, disa prej mesejleve. Tha i thash, unë jam djali vetë. Unë jam djali të ausin. Ky ka thamë me veti. Nëse kjo djali vetë, a i mosë zdi kur gjo. Në mund të ausi hoxha, a i ka me nuk plakë. Kër ka dollë djali vetë plak, ka thonë ku shë jetit djali ti? Ka thonë, In kumë të ibnëhu, fe qatë kharife e bukë, si tjesht të djali atijatët, bëbë, arapti të tonë kharife e bukë, o zverë, bëbë, jodë, zdi më shka fole. O zverë, bëj, zdi shka fole. Kale, të kur ju dhek, inë l'alime la jekhrafu. Ka thonë, që shpoj shtë? A e deset djetari kur nuk zverë? Kharifi dhe në vëzër vjeshtës Në më në bë U uh, thaj, karaj Që kur gjeti kër pjet Këta mësushtu Alimi I cilje ka mësu Koran e lë hadithin Aj nuk plakët Aj nuk plakët Ka pas për djetarë O lezër Në një që njëtë jet Në njëtë jet Që ka njëtua Në njëtë jet Moshët plarta E ka majtë hadithin Për menës Pengamberi Sallallahu alai Ima Mahmedi Masë jo plakë O plak shum i rrafur dhe nësë ka shmojës të të shohë me në historinë i mëmahmedi kur nuk e ka përzi adhiti me adhiti zingjiri me zingjiri tefsiri me tefsiri nëse i ka rujtë Allahu Subhanehu atër i thash atër në blë të hitë të ausit hit atër ausi, e hyra dhe i thash mon e, pës nësa gjëra atër në tha sel o augis pët shkur pët shkur E nëse do të kalzoj une Qka ka ilm, kitë Kurani, kitë Tevrati dhe kitë Inxili Këj ka para prinë të avusi Ka thënë apodon e vetë Apodon e ty me të amlerë kitë ilmën e Kurani Në të rafjali Jo ka thënë Nëse më me kalzoj kitë ilmën e Kurani, Tevrati, Inxili Ka thënë rejtash Dhe të avusi Me khafeten, la nushej, Gjëja e parë, që kartë edhe në Kur'an, edhe në Tëbrat, edhe në Njimë, këtër qëllimet e Kur'anë, Tëbratë, Njimët janë këto. Ka thënë e para, drujo, tutë jo Allahut me një tutë, që asë kujtë nuk një tutë është si atina. Ti mund është një tutë kafshës, e gërësires, në një zulumin, Ama që shëtut është Allahu qëllë e gjelani uhu më shëtut kërkujta Ka do në këtë Kur'anë edhe të mratin gjithë e cilë e të e para E dita Ka thonë Ka thonë Ka thonë dhe shpresot e rahmeti Allahut Me një shpresë matë madhe se sajtut është Dhe kjo dhe zërë prej ilmi veç që ka përnë i ka qaj me zhije Kjo prej ilmi të hollë që ka e kanë të zirë të urësi Dhe se dhe zonë Kur'anë dhe zërë Allahu në atëhirë me Youtube A më nëse i le zonë kështu në tërsi A në atyrë më shumë më ju tut A me pas shprejs A me pas shprejs A dhe thot i më në këjje me gjozije Pa e shpresu rahmetin Allah Njërisë në lëviz Që nëse më në njëri vështë të tut A lëvizaj Së mund është me lëviz A dhe si i tu kishë për blib A lëviz A zë, dhe përqejmë më nëzë Për nga merës rëmë kër në sëlamë, kanë zitë për a gjërim Qës Në qazinë diçka tjetër. O është një derë që quhet Jannet Rayyan. Ku është dera që ta e ka atën e ujit? Ka thënë për asaj derë a të thirrën Agjerosit. Në çka vëzë? Shkëproblem do shkim, o ik pin do shkimit, marr shpëllimin. Atë ka thënë Kur'ani, Teurati, Injili si, rreth sa. Pastaj ka thënë dhe e treta, që janë ligjet e këtyre librave, ka thënë ehibba lin nasi ma tuhibbu li nafsi. Duwa duoya kit njerëz që ska do porrëti. Këtë që të si vëzë dhe këtë anë? Një tutë Allah Më shpesur ahmetin e ti Dhe njërzit raport me pas Raport mirë me ta Nërsa ne e me të që përkëthejmë këta Që përkëthejmë këta E përkëthejmë imanëm Në Allah umë gjele gjelalu Apo me e pasë të pasër Dhe mi hikë zulumit njëzëve Mi hikë zulumit të njëzëve Dhe njëzëve këtë që ka qenë vëzën Ajo që e ka lanë prej vejprave Tausit Nuk ka diqka që Biri Ademi e shprej në shkronja, vetëm se i shkruhët ati në letër, të me lachët. Hatta enina hufi maradhe. Derisa edhe rënkimi gjatsmundjes. Kipo një sëllot, ove, oh, si jam mirë. A po hisjet fjallë. Oveq, ka thonë i shkruhët. Derisa ka në disa përgjërëve në hadithë, transmitime të dopta, Abdullah eh, Ahmed ibn Hanbal, Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbali, në disa publikime po të transmetimeve, kur e kampanya që kanë opsesion rënkosh, ka thënë se mundet me llogaritë rënkimin ankesë. Rahmetullahi alayh. Ata vranë, s'kan rënku vetëm. Sot njerëzit nit diçka me një anë në Facebook etj, ç'kam mirë thotë. Në diçka ndodhet kërcëzë thotë, ne ta morim bash njerëzit. Këni pavësë sa adopsi ka të njerëzit. Në diçka e vogël mos lasin për këtë Çoroditen më endjer ushqim. Kjo çoroditje, kjo për turpave dhe marrave. Po njerzit përshëllu kur kanë ndënë krizë. O Allah ninom. Po Allah jam, çill nuk kam Facebook. Ngatë te thëni me me me me dhimblesh. Nuk duheshin Facebook, o o vazhdiman i dua. Unë mush biçtur kau të barë këto tala. Ai e din inventan. Ai e din smundjet tan, ai din rënkinin tan. Në vetë duhet me dal njëri pak më serioz. Jo çdo sa më çoj në Facebook. Jo çdo sa më më me endjer para njerëzve, që nuk rin punëza. Vajtimin e ka ndalu pe nga mberit sada sëllë Më dika dhëmpe vejprave shkasi le në këmejt i e, janë e vajtuar Nëse në ke nuk ka, nuk ka dobi dhe e shtë ndaluar Andalë e dhe të avusi ka dhënë Njeri ju që dhësenë që ka ndodhë, ajo i, i shënohë Pasaj për e gjërë që i usi, ka alam të avusi Ka qenë, dhe më dhejpin, e shtrënguar në martes Shtu e qënë djetarët, dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe tutëna për tërit, nëse nuk martohën, nuk i plëtsohët imani. Dhejri sa një njëri ju ti ka than, martohën, nëse së martohësh, ka me ta than një fjallë, të cimët omërëm Khattabi, ja ka than njëri ju ti se ka posimën ebizewajit. Ka than, martohën, si mësë martohësh, mosëm dhe të tjero me ta than fjallën, që ka, ka thon, si mosum, pra, mosum fjallën, ja ka than, omërëm Khattabi, njëri ju ti cili, Bon, e kashëti martesën që i ka thonë në mërë këtabja të njëri ju të ka thonë ma jëmë nërë keminë në nikahi illa aqëzum au këgjur ka thonë njëri nuk e ndalë për martesë të ju ka drejtu dretë për drejtë ka thonë vëgjë dy gjara pëse së martohet njëri vëgjë dy gjara ose s'ki mundësi s'pa mund është më martohet s'ki pasuri, s'ki finansëa, s'ki atësirë, s'ki shpi kjo ësht Ose je i prisht, fujhur Njeri apo i ka instikët e veta Ose do me e largu epshin e ti në hallal Në gjërat legjitimet së ti ka së këtu Allahu Gjello Allah Ose ti i dhe banë këtë të të të këndë tjetër andaj, Ose ti s'ki mund qimu martu, ajo në regë A në nëse është tjetëra Adhe ka A do të qasem pa u si martohej ose ta thanë më kët fjalë. Unë mosum mosum detyrohem ta me ta thanë kët fjalë dhe kur i ka kur ka thon shumë për kët mesë dhe ka pas kët mesë shumë të madhe, unë ka e ka e ka i ka druj të rrit që më martuohet, mos po lani martesën, ose njeriu vëzërat se më në martohet, ose rrezikon me me me prishje. Edhe e ka tregue në shpjegimin e fjalës Allahu te baleke ve taala në surën Al-Hashr, qoftë Allahu jelle wala, kemi thënë shejtan id qal li insani ukfur. Si kur shembulin njëri jutë Si kur shembulin shetani, kur i thët njëri jutë, ban kufrë E kur aj ban kufrë, shetani thëtë Ha? In një beri, unë un e distancona prej te Unë i dutë në Allahu të bare kjo e tërë Kure ka shpigu ketë ajetë Ka thonë ajedin një shembulin e këti Pse ka zbit kjo shembul? Ka thonë t'avusi Ka që një njëri në biti isa i Po e shkurtoj, vazesh, shkur t'imit nga se nga ka nbejt njësa prej primsinëve Ka, ka qenë një njëri në bitë e Israelit Ka nërdi se vlazni Ja kalon një motër Thu që ka pasë mundje qmendurinës O konë e qmendurinës O konë shumë e bukur O konë një njëri o njohë për devoqëmëri Dhe o konë një vadegji e kështu më rarë Dhe ja kanë thonë rrujë e motërë Dhe e kalonë të kaj Pas një kohet o kanë ecë E kemi përmenin e këngjarë, këm të shumë një mishë Kanë ecë vlazni të ti Thot dhe njëri për ditve, me gjithë sa ju ishte eqmendur, thot i pëlqejti dhe ranë zina me ta. Duk ju afru, duke afru, ka ranë zina me ta. Kur ka ranë zina me ta, ka me qëta të zanë. Kur ka me qëta të zanë, ka linë thmi. Atare shëtan i ka, ka arë dhe i ka thanë. Si kur mështë kishë ngejllë shtë të zanë, me thmi, t'ishtë do të dvërre eshe, të të koritë eshe. Ama fmija është argument të s'ki mundësime mështë. Atër shkaban, i vjen qëjtanin, andër, thërë, kur të vim vaznitet e kësaj, motre, ty i ka nët vraj, në kemë në kori, atër e thërë, vraj të ditë, shkëveze për me pështu tani nga marja, e ka morë edhe vajzën, edhe djarën, edhe i ka vërës, dhe i ka vërës të shpijet e dhe, që më zvorejë. Kur i ka në këti vazniteve, <clears throat> ka dhën, ka dek, motra, të i kanë besu, ka në besu, ka dhën Atëri vjen 3 ëndër shëtanë këto trerave, vjaznive vet. Dhe ju thot, "Nuk është të vërtetë se ka dek motra, po ai, kështu kështu kështu ka ndonjë. Ka bozino, ka mbëcsazë, dhe ka mbit motrën e Juve." Atëri kur çoa thot, "E shoh vetë të tre ëndërën." Thot, "Mos më, mësmir me ëndërra." Atë prajuve, po shkonin vetëm, shkojnë vezi, kështu kështu. Laqall mund të cilësh me ditë ku e ke varros. O humund si më ditë ku e ke varros. Athar ju tregon ku e ka vëllos. Sa më së e ke vëllos, po sa e ngushton, e ngushton derisa vin siklet. Sot kime e dal një gjukat. Kime dal gjukat. Kur anxhetin gjukat, shejtani vjen te jina. Sot tikim e hum në gjukat. Nëse ka kemo vëllëc që bosi një odë që që që e dy njerëz. Po zhino dhe vrasje dy shpirtrave. Kjo mësel e madhe. Plus e një si njëri devotsh. A dhe rëthot, unë e të pështojnë Unë e të pështojnë Dhe ki, shëjtani i frinë ati, ne Kërë shko në atje, thot A pranojnë veç një sejtë Në vërëbëa muhe, shëjtani A dhe të pështojnë pi Në më bitëmës, thot po Thot, pranojnë një sejtë Me bërë tje, veç pështonë, mos të koritna A të arrivan sejtë dhe shëjtani Pranojnë me bërë kufrë Allahun të bare Kjo e të ara këmeta li shejtani si shembol i shejtanit kur i thot njeriu të ban kofër e pastaj ai tërhiqet atë sapo njerëzit kanë ndertë buza gërminës shejtani dhe për njerëzit dhe për i gjinëve dhe pastaj ai tërhiqet atë pastaj ai ai tërhiqet andai vafon kujtëzmojë ka gazu njerëz që të ngjare ka thon, thon kinit ron allah te barë që ana martohuni pasi këlla sepse i kanë dholl kthi adhurusit i cili ka si adhurus sepse s'e martuat Shmartu, andaj ka të në sallallahu aleyhi sallem Me rrëkjive anë sunneti E dhe i se minni, kush Ikë i sunneti tem Nuk është për meja Abullaj në mesurit thonte Me mdek gruja sot Dhe me di që në këshan unetes Veshtë të ndikë të ne kam Marton Këto dhe zër, aj nuk ka dash me folë për veti Ka dash me tregu Tabiatin e insanit Për të tjeron Në unë të veç dita me mejt, me di që në në këshamu në vdes, unë e martonëm. Përsa rafë si ju jo lezëm? Nëse ju jo është dhe kush i, i reziston fitneve dhe provokimeve dhe si datë i janë nga nga shejtonë. Andër kërë lezët ka qenë prej Tavusin. Tavusin lezët ka dhe shumë gjarrën e nuk kemi mundësimi përmejnë dhe gjithan ka se ndarim e disa prej. Prej mësimeve ka ndrujit në vitin 106. Të hegjrit ka qenë në haq Gjatë duke krijaj kafal, namaz dhe ka ra pak me buqshuar. Dhe kur u shqua, kur janë të njerëz të për me lëviz, e kanë gjetë Tausin të vdekur. Atë shumë janë mleh, haji, musliman. Un haj para ndezan e azbledë. Atë shumë janë mleh njerëzi, saqë ata që ka me kanë dashur varrosën e kanë ndërt. Për njerëz, sicalli duke ka dek holja më i madh asaj kohe. Derisa Sulejmani ibn Abdul Malik Apo i shami, ka qurë ushtarë, shkoni, nëmonë, mërgoni njerëzit, nëmonë, me, me fuqi, që më hendzirë, ta usit, me e vërosë. Nga dhimë ta e maha dhe muslimane, kushit ka dhe. Tërëvezer, alimi ka pospesh. Alimi ka pospesh, adhej kur vde qima në Maliku, ulema, qashin, abduhaj me më varej, ka thanë, në kapdekë, Maliku ka thanë njerëzit, kushit rejtonë më njerëzit sa ta e kandidse çështja është shumë e vogla. Ai ka ndruar jetën në vitin 106 të Hijrit, dhe ja ka marrë Allahu xhelaluhu shpirtin duke qenë në adhurim më të madh që ekziston. Allahu na mbusoft të gjithë për fundim, për fundim të përfundim, përfundim të mirë. Andaj ju do të asgjë të bësh, historia e dhawan ibn Kaisare rahmetullahi rahmetullahi alayh. Të ndrua vëzë ka shumë brendësimeve, koha na ka mbaruar, por s'do të ndalemi disa brendësimeve. E para vëzë shikoni Te sa problema që ju për përmendim, Omer ibn al-Khattabi, Urwatu al-Zubair, Ali ibn al-Hussein, ekziston ulëdia tave. Çigoni gjithmonë për shkrim ndër yshkrimë vjen ka dëgjuar prej këtyre sahabëve. Pse i, i përmendin dijetar këto mesela? Sëdozë me dëgjuar prej sahabëve mesela. Me dëgjuar prej sahabëve për mesela. Shko njëri sot në një fakultet e krym, një një shkollë e vogël e krym. Shara, kri, me qalam, me, me e me ndojnë që kërë eq me qallëm, eq me krelarci dhe një shkohë Modeste e ka kërë, ndojshëta e ka harru krejt, ata pisin ka talë për, për provinit me në ngërgjohë Këtë vëzët, përra më do sahabe ka të gjuhë Të cilat sahabe janë halka e fundit me pengamberin sallallahu aleyhi sallallahu Përra më do të ime pas, abdullajb një abbasin, pengamberin aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall dire dietar. Analizojmë moda, ç'neriu feën e tij italiane me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A do të shikojmë njerëz, për shembull, filozofë ndryshëm, ideologë ndryshëm, mendimtar me këto preventiva të shkujshme të këtij emri, çfarë? Gjithmonë kur dalin nga rruga e sahabëve, dalin në rrugë të gabuar. Në sahabët janë holqa e fundit, të cilët urin feën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndonëse qanden dietar, qimatu as-samah minan nabi sallallahu mine sahabët e nebi sallis sa këk këymet me dëgjubi sahabët për për për për për për për për për për për për për dhe sahabët dhezët që e nga zvaraditin e kumë dëgju për sallam, për për për për për për për për për për për dhezët dhezët ta bëjnë të janë jan, shumë gjenëra dhe cila është dhe nevoshme për për musliman e dhëta dhezët ka donë d A në qikohë përshimu, kreditori e minit, ka të në kush i qonë të tausit pare, ati i jabë pare. Si të mërinsh me bingë të tausit me mërë pare, unë të i t'jabë pare. Pse ka bërë këta, dhe zërë, qikur vjene momenti, qikur e që i ka thamë, kër janë kanë në në konflikt, pare. A të dhe zërë, jo që dhe kush ka t'jabë pare ajtë të të daset, për të të të mirë. Qikur që dhali shoku shumë, që Ai, hey, mashallah, janë vëro me miliona njerëz, ndoshta ata i kanë financuar, pas der thot unë i financoj çërimin e njerëzve. Onda vetë kur ka ekzistuar ky te musliman, çka duhet të të tjerë? A dhe besim kujdes nga furnizoho. Nëse musliman mukanë të azom prier, musliman dhe nganjë musliman, por kur ka on ngusht, ka thon pa, veti parë. Ka dhon shumë ul pa për ju. A dhe besim tani se e di, se unë ha thur thirë pasaj, shumë ul pa. Sa po njerëz për ni pagë për disa pasuri, suni thot dikujna e gabim e kje, gabim, pjo fejë Allahu, të janë parë, ndaj e parë, prej, prej fejës Allahu të barë e kjo e të alë. E trejt avëzër, e këta du të ndëshirojmë dalëm, i nilgjëuzi, ka një libr të shkuar në e, mësimin e trejt, qërët, në këmbull himem, Allahu i rënëm pretendimë, Vulletër të njerëzëve të kotat, zvrasta, i rënën Argument e, Kujtoni në gjarën kur erë një komandant dhe ullë të Tausi Dhe gjalli vetë pas ta ju mundon të me e zbutë komandantin Ka daj se s'nje baba e kështë të merat Qëka i thënë funë Tausi gjalli vetë? O, ahmak, luka Tha, asjeti që kur s'janë këto në shpe Thu duhet me i drejtu këto me shpata Po, e kur erë në të para këtire Kjo dhe zërquot prishje pretendimeve Me të zënjën jemi sëpërbu shumë për korat e sotit E gjenjë njerijun të isë të thu Subhanallah il Adhim Kjo është Djalikhalib i Velidit Ka jetu me Amr ibn al-Asim Por realitetin nëzërë pak më ndryshe Realitetin është jeta pak më ndryshe Adhe duhet të jemi modest Jemi të tjeshtë se Allah u gjellëvala i shikon zënëla Nuk shkohët Allah u gjellëma prëtëndime Thotë që i khulli islamu të imjen këtë mesere Dukë e përmenë se si njerij darez so ne se ka pretendoj nuk kushte çuditshme ka pretenduar nesër më shok thot sheh khulsaun te imi ne library tit to nhour min hadhus sunne vullimi 7 fashe 29 thot faha kada shuyu khu daa kshu jan hojallar te pretendimeve washatahi darez el sho do ta bëj kta do ta bëj kta keni me pa e kështu më ra thot ye da'i ahaduhum al ilahia po ama huwa a'zamu min an nubuwah do njani pyetënë Kërë ka, ka folë dhe se sheku së ndëmije? Sheku me në shtafë, ta usin, sheku me në dytë, të hishën të nga meri se zëllën, më s'flasin për sheku i desohit. Thotë njani për tërve, pretendon se, ha, ka dorë në hini. Ka pas prej, ka pas prej, të shmejnë dërve, pisufive, ka thonë, sot nejta me Allahin, mi dhamu dhe kompetenca. Ka thonë, me hek gjybën, Muni me pa Allahu subhanahu wa taala hashar kulla limaa shaa Allahu ju jelan. Thoha Sheikh Osman Demir je dai kapi njerzo thot kampi pi tallahu. Dhe kapi njerzo thon un jamai mas se pejgamberit alayhi salatu wa salam. Sa po njerzo wallahi dhe zemili xhu njerzo. Qëu ku pretendon se un e vaj këta. Nitam po pejgamberi alayhi salatu selam se ne gabon çtavo. Pejgamberi selam se ne gabon tipe van s'ka munsi. Thoha Sheikh Osman Demir wa ya'zilu rabb ar-rububiyyah Në nëbiju arrisalët i Thot ka për njërzë dhe thot Zotë nuk o zotë, unë jam zotë Për nga mejrë alë i sallam nuk o për nga mejrë Nuk o për njëri thjeshtë Thumë Pas taj E gjenë se këtë i ndryshodë Mua beti Thumë akhira të hu Shëhavën jetë bubu ma juqito Pas taj vjenë me një gjendje I lu tëtë njërzë Me adhën do kafshata bukë Ki po sufitë Qishë tuk aldhu se Sa fole me Allahin Pasaj thot dikujna akido pare Se kumë me të kërkon Nëse këto dhe Allahin njëziju ndodhën Të që i khusëm dhe mije Pasaj thot O, oh, haifun jesë të inu mu dhalimin Ala dhef i dhulme Pasaj thot Ka për tjerve Tu të qatë shumë Sa që ndihmojt me zhulum qarë Kinë se një nërdu zhulumin Këni për dhe njësa njësë Qësë të dalin televizionën në Youtube thot pengamberi a ka në veç njëri meqëm s'kemi argomendis a ka pengamber ma djetë një anë i brejtër e dha pengamberi a.s. me kohën e sotit do këtë pak si i qmejnë Allah i adhash akën atër të se të, të folin kështur pengamberi në tu pas e qka thot thot i kërkoj shtetit me mbroj se në me të në mvra kam e të mvra Allah s'ka në mvra njërësi a dhe dhe që i kusam të mi i shërëse thot pengamberi a njëri thjesht Kanë me mbozullon Pasaj thot Je khafu min kelime Thotët një fjallë mja thanë të tutët Ndikushi shumë status atë Që me indërë të shumë status? Thotët minjarë shtetit Asni se kanë me mbra mua Fe ejnë hadhe lë fakruët dhullu Mindaë vë rrëbubijëti Vë lë mutadhamminëtu Lë gina vë lë izzë Thotë që i khusë në të mija E ku jetë kjo gjendje tash Kur thanë se më ka fojlë zotë Jem ka prajë zotë E cila me qen Kullmi i pavarësis Kullmi i kënëris Në zotit Në shënje zërës si, të si hin Lugëve hin Hin, hin, vendet zët Ska në mundësi me dalë A ndoj shka i thot ta u si gjallit vet O gjallien A jipë që ti zërë Se ketë zullum qartë du të me, me, me shpat me drejtu E ketë hak du të me than E atë hak du të me than Po thuje Në dhe zët Kemi thanë dhe pra për për sërisë Zullum qartë kanë adresa Kanë profile Kanë shpia Nuk mi afton të mi thani muslimanit E, këtë zulumqarit e kanë të pru Shkotë zulumqarit, ka thonë Sallallahu aleyhjusemle Për shëhidave matë mirë është agja jam Hamza Edhe një tjetër Agja jam Hamza Edhe një tjetër i cili i shkon zulumqarit Në palat dhe jathatë fjarën Nëftir për nërvozës ajevrat Hama jëtë i shkruun për zulumqar Në fënë e fshin Në ndodhë kërgjokë për mjë uka zonë muslimarëve, se tis shumë e do fejnët, jo dhe zërë, kanë adresat, këta nuk përdojmë për me, për rajgarë, feja lojtë është e madhe, dhe zërë, andëj të ausi, të hodja ljerë, ose më si folë këtë fjarë, ose jëti këtë jena në shpiti më, më më më zitë më këndër zullum qarëve, u është vjene zullum qarëve të shpija, mi thonë, kat duhet bepostiga Allah subhanahu wa taala. A ndaj tash i qesëm demie, njerëzit ju ka ndodh gjithmonë kjo, apo do t'ju ndodhe, nuk duhet mirë kjo bezin, indrishoj, indrishoj e bezin, õsht, uh, për të mallë, dhe zot ka se njerëzit i ndriçojnë, i ndriçon muabetin e tij. E katërt a vëzot është ë Jamelaj për mbledhja e tij. Çdo pauzë që i tha, a do më takoju fakit elmin e Kur'anit te vallat të Injilit. Që vëzot kur ka thonë takazu kit elmin që çdo moment që këtë elmin të futrafjali. Po domon synim të kresh ora Kur'an, nëse në Kur'an, nëse që ka thirë Tut njuni Allah Ja ju le dinë e emëru tëku Allah Hakka tukati, ojësër këni besu Këni frikë Allah, ja ju e nësër tëku Rabbëkum, ojë njësë tut njuni Allah Na jetë tjera, ojë njësë Shpresoni për rahmetit Allah Dë tjetra, Allah u gjellë e përmen Se, Allah u gjellë vala Dënën për zullum Dënën për zullum A da dhe zërë, shiko, tawusi ka pas Hatsin e përblerës A da mo apo me leq msimi te quran dhe, dhe hadithit penga berat sallallahu alaihi wasallam dhe e fundit dash qoshm syni tash dhe kuanim nuk ke sa ne ush dietar i madh i muslimana e fundit dash vezer vlera e martesës thande shafa pauzit sura hashab ayati kemethri sheytani sikur shembi sheytani qe i thot ban kuvera pasai distancoat o shembi te njeriu i cili ka allu allahum po se smartua A dhe vesiltarit duhet mu martu, ma dhe pengamberi sallallari sëlle, i ka thirë vesiltarit të ri mu martu. Dhe ka oju të ri, me njësë të fa amin kumur bërë, ku shka mundësi mu martu, e fëllje të zë uëgjë, letë martu, e deri sa s'ka mundësi mu martu, qka? Letë a gjërojë. Andaj, sistemi më i fuqeshëm, më imunitar, i vesiltarit është martesa, kur të martu, atëherë e shëtë se, do më tonë, e, e ka siguruhe imanin e tina, fuqin e tina, mengen, e tina mba dhe të shumë për djetarëve ka në dhane, se edhe sistemi logik dhe i të menduar, i të shëndosh, stabilizot me, me të martuar, andaj, Amrkattabi, dhe ka shështë me të tausi, se ka të njëri ju së marturot për, për, për dhira, të burri, ose s'ka mundësi, e kjo është arsyshme, s'ka mundësi financiare, kapitale, nuk, kjo është arsyshme, këpja Allahu Gjellegjellahu, Ose është i preshtë, sikur që është e njohërët e njërësë, që e kanë bo të kundur të nesurërit i bërë nësantë, shti e martë e që në njëharë, që është i dhoni njëri, që është i dhoni njëri, që është i dhoni njëri, që është i dhoni njëharë, që rëditë njëharë, zbavitë u arë këtoju, pasë të i martoju, pasë të që është martohë është? A të vëzër, sahabë t janë martun nga se ka nujt vetëm prej gjonave të të cilat ka mundësi shetani me nëzitër të vëzë dhe kjo shkërëtimi që i shkri i dhe kuan abotavus i mduke i sanë vjetari jemenit dhe në ka shumë premësimeve prej asoj qka e kalon historija e muslimanve në halus me zotin ton subhane vëtërra që zotin unë gjellë gjellë të dit të mdoja të ramazanit Allah hu të nabang kabul të kaj agjerimin nabang Allah hu të kabul namazin nabangë të mbarnë Allah hu të tale jeni Kur'anit ti ktheheni taravive ti ktheheni xhamive tona pelush vitot postu hanu ta zotin dhe jlalelu nashton imani tamun son ramazanit shumta me qytete me iman aku qouli hada wastagfirullahi li walakum fastaqbiluhu inahu huwal gafurrahim walhamdulillahirabbil alamin